de gudomliga svinahedarna Detta är berättelsen Om de två svinahedar Som i annan skepnad Skulle komma att orsaka Det stora boskapsrovet i Kulli. Fläsk var favoriträtt Vid de keltiska gästabuden Och svinahedar Liksom smeder Var högt ansedda Ochal och bov hette två av den andra världens gudar Ockal härskade i elvhögen i Konut, Och Bov härskade i högen i Munster Ockal hade en svinahed Som hette Rukt, grymt Och Bov hade en svinahed Som hette Friok, borst Båda vaktade var sin stor svinjord. Svinahedarna var också druider och mycket skickliga i alla handa druidiska konster, i synnerhet förvandlingar. Det var mycket goda vänner och lät ofta sina jordar beta tillsammans. En dag uppstod det mellertiden tvist mellan folket i Connart och folket i Munster om vem som hade den bästa svinaheden. Den hösten fanns det ovanligt mycket ekollon och annat ätbart i mönsters skogar, och Rukt förde sina svin till vännen skog. När det hade hälsat på varandra i all vänskaplighet förde Friuk tvisten på tal. — Det försöker skapa osämja mellan oss, och påstår att din trollkraft är större än min, sa han. — Vi är jämngoda, sa Rukt. Låt oss pröva, sa Friok. Jag ska förtrolla dina svin Så att hur mycket det än äter Kommer det ändå inte att bli feta Det blir däremot mina Och så skedde Rukt svin blev så magra och utmärglade Att han blev till allmänt åtlöje Det ska få beta i mina skogar nästa år Svor Rukt Och då ska jag lura honom på samma sätt Nästa höst vann Rukt-tävlingen, och när nu båda jordarna var lika utsvultna och magra, fick alla tillstå att de båda svinahedarna var lika kunniga trollkarlar. Bov och Ockal var naturligtvis arga för att deras svin såg så bedrövliga ut, och svinahedarna fick båda två avsked från sin tjänst. Därmed ändades de båda svinahedarnas vänskap. Det förvandlade sig båda till falkar Och i två år kämpade de mot varandra Ovanför Bovs och Ockals hov Det donade och brusade i luften Och folket fick ingen ro Därefter förvandlade det sig till vattendjur Och stred ett år mot varandra I flodernas kärnon Och ytterligare ett år I floden köp men så jämnbördiga var det Att ingen av dem kunde besegra den andra Sedan förvandlade det sig till kronhjortar Och jagade varandras hindar Sedan stredde i skepnad av krigar Drakar, andar Och slutligen som ålar Det var medan det var ålar Som det till sist skildes från varandra En ko svalde den ene när hon drack vatten ur en flod i Kulnj den gamla benämningen på Kulli i Ulster och den andra slank ner i en källa i Connöt och svaldes av en ko som tillhörde drottning Mäv. efter en tid nedkom båda korna med var sin tjurkalv och dessa växte upp till de två stora magiska tjurarna Don. Den herrelike av Kulli i Ulster och Finn Benack, den vit hornade av Connacht.